Листоноша поговорив з матір'ю, мати його поцілувала в чоло, як померлого, і зажурилася, витираючи сухі очі. Роби, як знаєш, сказала, що мені переказали, те й я тобі повторила. Мати йшла за листоношею на заріччя, на піски. Син її жартував, знаючи, що скоро все скінчиться. Ніч була зоряна і темна, тиша нечуваної порожнечі. Приїхали на піски, стали копати. Німці залягли навкруги. Листоноша спочивав на возі і вслухався в темряву. Крикнув одинокий голос. Під лопатами брязнув метал. — Стійте, — сказав листонож, — хіба ви не бачите посланців, що йдуть по мою душу? І в далекій темряві народилося безліч вогнів. Вони скидалися на полум'я свічок, наче то хвилі, багато вищі за чоловічий зріст, несли на собі сотні свічок. Вогні коливалися, ритмічно підносилися й опускалися, вони йшли з трьох сторін, і не чути було ніякого гомону й мови. Німці почали стріляти. Вогні наближалися, високо пливучи над землею. «Ось хто візьме зброю!» – крикнув листоноша. «Тепер стріляйте мене, щоб я не мучився. Устануть села і вийдуть комнезами. Прощай, світе, в цю темну ніч». І сотник підійшов до листоноші і вистрілив у лежачого, і цей лист у вічність пішов од рядового бійця революції. Села над Пслом задзвонили в усі дзвони, і їх чути стало на багато верст. Села над Пслом запалили вогнища височенні, і їх видно стало на багато верст. Стемряви вибігли на німців повстанці і добивалися до зброї. Над ними пливли в повітрі свічки. В тихому повітрі лютували звуки: далекі пожежі, повстання, штурм і завзяття, повстання. До самотньої підводи з мертвим листоношею підійшов Шубенко. Лагідні волячі морди ремигали поблизу. Запалені свічки, поприв'язані до їхніх рогів, горіли ясним полум'ям серед величної тиші нічного повітря. Коли листоноші сиділа зігнута Василиха, не зводячи очей з мертвого. Чубенко зняв шапку і поцілував Василиху в руку. Лист у вічність пішов разом із життям, як світло від давно згаслої одинокої зорі.